Розділ двадцять перший. У Всесвіті дрібниць не буває. Я ускочив до автомобільчика і скомандував «Уперед!» І за якусь мить опинився всередині старовинної усипальниці, а шматок стіни став на місце. «Ну, синку, ти саме вчасно!» Почув я мамин голос, коли виліз із машини. «А ми вже боялися, що синьоморди до нас ось-ось допадуться!» Додав тато і обійняв мене за плечі. За ті півроку, що ми не бачилися з батьками, мама і тато якось змінилися. Спершу я не міг зрозуміти, в чому річ, а тоді здогадався. Засмага на їхніх обличчях була така густа, що вони стали схожі на кочівників пустелі – бедуїнів. Якби я потрапив у середину піраміди за інших обставин, то, певно, одразу ж кинувся б її оглядати. Але тепер я лише швидко обвів поглядом освітлену з молоскипами залу і з подивом зауважив, що попід стінами піраміди лежить безліч скручених трубочками папірусів». Батьки розповідали мені, що древні єгиптяни писали на таких папірусах одне одному листи, фараони передавали своїм підданцям накази, а стародавні вчені записували на папірусах свої відкриття. Але до наших днів папіруси майже не дійшли. Навіть коли їх знаходили десь серед старовинних руїн, вони, потрапивши на повітря, розсипалися, мов, порох. Невже моїм батькам пощастило знайти старовинну бібліотеку єгипетських фараонів? Та зараз про це ніколи було думати і не час було розпитувати в мами й тата про їхні археологічні відкриття. Людство було у небезпеці, а ці прадавні єгипетські рукописи аж ніяк не могли стати в пригоді в боротьбі проти блакитних космічних жаб. Мені стільки треба було розповісти мамі й татові, що я просто не знав, з чого почати. А найголовніше, що мене здивувало, це те, що вони поводилися зі мною так, ніби нічого надзвичайного не відбувається. «Бабуся!» – почав я, та мама мене перебила. «Ми все знаємо. У нас був прямий зв'язок із штабом ТТБ. Хіба ти не впізнав нас тоді, колобанку?» «То це були ви з татом? Мотоциклісти, що пограбували банкіра?» – вражено скрикнув я. «А вже ж! Нам довелося перенестись на якусь годинку в часопросторі і розіграти оце пограбування, щоб ви змогли пробратися у лігвисько синьомордів». «Ви знаєте, що сьогодні вранці мене захопив огидний синьоморд і обмотав мене якоюсь липкою гидотою, як кокон шовкопряда. Я ледве від нього втік, а потім цей скажений голубий прибулець зганявся за мною на екскаваторі. І ця жінка, яка каже, що вона моя бабуся, тільки з майбутнього. Тато пильно глянув мені в очі і дуже серйозно сказав. Климе, заспокойся. Головне, що ти майже вилікувався від страху. На жаль, таких людей на землі тепер дуже мало. Майже всі мешканці нашої планети заражені вірусом страху. Проти отруту від цієї жахливої епідемії винайшла наша бабуся. Але річ у тім, що тепер вона потрапила в полон до синьомордів. А та пані Соломія, вона не може допомогти бабусі Солі, тобто самій собі? Розумієш, за законами часопростору людина не може зустрітися сама з собою в іншому часі. Тоді відбуваються непоправні зміни у Всесвіті, і невідомо, як піде... Ціла історія людства. Через таку дрібницю це неможливо. У всесвіті дрібниць не буває. Запам'ятайся. А тепер годі базікати. У нас залишилось якихось дві години. Треба зустріти наших космічних гостей як слід. Розділ 22. Зброя проти комахожерів. Послухай, мамо. Я пригадав, що наша бабуся найчастіше співає пісню про коня з сивою гривонькою, а ще дуже любить могикати собі під ніс пісню групи Beatles Yellow Submarine, що в перекладі означає жовтий підводний човен. То, може, наш Запорожець, коли не працює як машина часу, то й під водою може плавати? А може, він працює як космічна ракета? Я сам мало не засміявся від цього припущення. Та у відповідь тато серйозно проказав Що ж? Цілком можливо, що ця машина універсальна. Бабуся заклала в неї усі свої знання й уміння. А знає вона надзвичайно багато, повір мені. Щоправда, невідомо, чим закінчиться оця жаб'яча історія і де ми всі врешті опинимося. Я вже хотів розповісти, як заклинуло ключ від часольота, і він помилково заніс мене не в той день, але вирішив не засмучувати батьків зараз, а з'ясувати це пізніше за сприятливіших обставин. «А тепер поводьтеся дуже тихо», – наказав тато. «У синьомордів надзвичайно тонкий слух. До того ж, вони вміють перехоплювати людські думки на відстані. Це дуже давня войовнича цивілізація. І вони мають багатий досвід у захопленні нових планет. Зброї проти них практично не існує». Тут до розмови долучилася мама. Видно було, що вона вагається, чи варто розкривати мені якусь страшну таємницю, та все ж вона зважилась і заговорила, ледь затинаючись. Вона завжди затиналася, коли виникала якась небезпека. Климчику, ти маєш знати, що мене випадково почали вести розкопки саме тут. Річ в тім, що сім тисяч років тому земля вже зазнала нашестя блакитних жаб. І сталося це саме в тому місці, у давньому Єгипті. Врешті єгипетські вчені знайшли засіб, як боротися з синьомордами. Та було запізно. Хоча космічні хижаки втекли з нашої планети, та все ж перед тим встигли знищити всю рослинність в цій колись квітучій долині. Все засипав пісок. Зникли сади, міста, поля, ріки. На цьому місці постала піщана пустеля. Ми от-от мали розшифрувати один дуже важливий манускрипт. Нерозгаданим лишився тільки один знак. Просто я не можу зрозуміти, що саме мали на увазі давні єгиптяни, а без цього нам дуже важко буде перемогти синю мордів. Тато промовив останні слова тихо, і вперше я почув у його голосі тривогу. Взагалі то зброя є, сказав я. Щоправда, я не знаю, чи ми зможемо нею скористатися. Ти жартуєш? Яка зброя? дорікнула мама. Хіба можна сміятися в такий момент? Я не жартую. Від хвилювання у мене пересохло в роті, і я ледве видавив із себе. Мухи. Про яких мух ти говориш? Так, ми знаємо, що блакитні жаби люблять ласувати нашими комахами. Але до чого тут зброя? Я пригадав, як сьогодні зранку одна єдина муха подіяла на довголапого прибульця, як він втратив пильність, а згодом повністю відключився і захропів. Мені знадобилося лише кілька хвилин, щоб детально описати бенкет, який зафільмували жук і заяць, і розповісти про з'їдену муху, яка вплинула на прибульця немов снодійне. Батьки перезирнулися, а тоді схопили мене в обійми і тихенько, щоб не почули хижі чужопланетяни, крикнули «Врятовані!». Розділ 23. Жук і заєць втрачають надію. Чесно кажучи, я не зовсім зрозумів, чому моїх батьків охопила така бурхлива радість. Ну гаразд, розповів я їм про те, що комахи діють на синьомордів як снодійне. Але звідки, звідки ми наберемо стільки комарів, мух та осіляких кузюк? Проте, скоро я дізнався, що стародавні папіруси, які на перший погляд були цікаві лише археологам, можуть стати у пригоді цілому світові. Мама поминила мене рукою, ми зайшли у сусідні приміщення, вона клацнула вимикачем, і я побачив, що стою посеред добре обладнаної наукової лабораторії. Над потужним мікроскопом схилився якийсь невисокий чоловік. Біля лабораторного столу, заповненого колбами, ретортами і слоїками, схилився інший дослідник. Щось у цих двох постатях було знайоме. Я придивився і опізнав своїх нових друзів – Жука та Зайця. «А ви як сюди потрапили?» – вражено запитав його хлопця. «Оце якраз було зовсім просто. Пані Соломія доправила нас сюди на часольоті», – пояснив Зайця. «На жаль, то був її останній політ». Коли вона повернулася додому, її вже підстерігали синю морди. Добре, що вони не захопили часоліт. Хіба ж можна здогадатися, що цей обшарпаний запорожець насправді машина часу? Представники нашої організації роблять, що можуть. Але підступний вірус страху вражає все більше і більше людей, додав Жук. Епідемія страху обкупила всю планету. Ми сподівалися, що зможемо використати протиотруту, яку винайшла пані Соломія. Жук із надією глянув на моїх батьків, але тато заперечливо похитав головою. «У такому разі не буде кому опиратися десанту прибульців!» Сумно промовив заєць, і, здається, вперше я не побачив на його обличчі усмішки. Звичний оптимізм зрадив його. «Ніколи не можна впадати у вічай!» – заперечив тато і повів нас усіх за собою. Він рушив угору вузенькими сходами Стеля у цьому тісному коридорчику була зовсім низька Навіть мені доводилося пригинатися А тато зігнувся майже удвоє Та наша маленька група продовжувала уперто підніматися все вище і вище Врешті ми дійшли до другого рівня піраміди І тато освітив потужним ліхтарем бічну стіну кімнати Водночас він заглядав у розгорнутий папіру, що тримав перед очима Ось тут Промовив тато, ще раз уважно подивившись на дивні значки, накреслені на папірусі. Треба діяти швидко. Цей папірус ми ще не встигли обробити спеціальним розчином. Він от-от може розсипатися. Але в ньому якраз йдеться про те, як можна врятувати усю нашу цивілізацію. Ми оточили тата і нетерпляче зазирало йому через плече. Я побачив на жовтуватому аркуші, що вже почав чорнітий розсипатися по краях стародавній малюнок, який нагадував... Так-так, він нагадував звичайнісіньку муху. «Погляньте!» – скрикнув заяць. «Ось, точнісінько, такий значок на стіні!» Щойно тато торкнувся вирізбленої на стіні комахи, як на кам'яній поверхні утворилася ніша. Він простягнув руку, обережно обмацав заглиблення і витягнув звідти дивний предмет. То було металеве півколо з маленькою пластинкою посередині, схожою на тонкий язичок. Розділ 24. Космічні загарбники прибувають. Зненацька підлога під нашими ногами почала вібрувати, а звідкись із гори пролунав звук, схожий на гуркіт грому. Було таке враження, що у верхівку піраміди щойно влучила страшенної сили блискавка. Я глянув на годинника і здригнувся. Стрілки показували рівно третю годину ночі. Здається, прибули наші незвані космічні гості. Дуже спокійно сказав тато. Потім так, ніби робив це щодня, він приклав щойно знайдений предмет до губів, міцно затисвив його зубами, а тоді кілька разів злегка вдарив пальцем по невеличкій пластині, що в всередині дивного інструмента. «Та це ж дримба!» – прошепотів у мене за спиною заєць, «Тільки форма у неї інша, ніж у звичайних дримб». Дивні звуки залунали під склепінням кам'яної зали. Вони були схожі і на пронизливе здзищання, і на свист вітру, і на дзюркотіння струмка. Не припиняючи грати, тато рушив по вузеньких східцях догори. Ми, немов заворожені, сунули за ним, аж поки опинилися біля невеличкого металевого люка. Тато на хвильку урвав гру на дримбі і звичним рухом розчахнув люк. Нам в очі вдарило сліпуче світло, а потім ми побачили космічні кораблі прибульців то були гігантські прозорі капсули, що зависли над пірамідою. З кожної капсули струменів потужний сніп світла, спрямований на зрізану верхівку піраміди. Коли наша невеличка команда вийшла на верхній майданчик, усі світлові промені вмить зосередилися на нас. Я відчув себе таким же беззахисним і маленьким, як та муха, котру сьогодні вранці на моїх очах проковтнув довголапий синьоморд. «Вони знижуються», – тихо промовила мама і взяла мене за руку. «Вони знижуються!» «Я не думав, що їх буде аж так багато», – зауважив Жук, і я відчув, що він, попри всі намагання, страшенно хвилюється. «А я почуваюся, як на арені цирку», – пожартував заєць і раптом підстрибнув і зробив у повітрі сальто-мортале. Найспокійніше, здається, почувався мій тато. Він продовжував вигравати на дримбі, і раптом я почув, що до цих звуків почали долучатися десятки, сотні, тисячі інших. Спершу слабенькі, ці звуки, що долунали звідусіль, перетворилися врешті на мільйоноголосий хор. До нашої піраміди наближалися хмари оскаженілих комах». За мить у сліпучих променях над пірамідою кружляли і дзищали комарі, мухи, гедзі, кузьки усіх кольорів і розмірів. Зненацька я почув знайоме ляскання. То знову здиралися на піраміду синьоморді любителі комах, котрі вже встигли поласувати земними мухами та комахами раніше, і тепер їхній потяг до місцевого делікатесу був непоборний. Спершу я злякався, коли побачив, як з-за краю кам'яної стіни виткнулася перша ротата блакитна ропуха. «Стережіться!» – вигукнув я і вже хотів ховатися назад всередину піраміди. Але мама заспокоїла мене та хлопців. «Погляньте, їх не цікавить нічого, крім поживи». Незважаючи на нас, блакитні жаби почали несамовито крутитися на всі боки, раз у раз підстрибуючи, висоплюючи довжелезні язики і хапаючи все нових і нових комах. Напевно, їхня дивна поведінка зацікавила прибульців у капсулах, бо у прозорих літальних апаратах відкрилися люки, звідти вилетіли довгі драбини, по яких почали спускатися донизу космічні хижаки. Що у повітрі, перебираючи перетинчастими лапами по щаблях драбинок, блакитні ропухи почали хапати комах довгими язиками. Видно було, що земні мухи, комарі та гедзі вразили чужопланетян у самісінькі жаб'ячі серця. «Погляньте, вони щось переказують тим тварюкам, що залишилися у капсулах!» – закричав спостережливий заєць, показуючи на синьомордів. І справді, ті прибульці, що по драбинках спустилися на землю, почали свистіти, клацати й кумкати з такою страшною силою, що їх, певно, почули і на віддалених планетах. Нам позакладало вуха, а синьоморди, що залишалися у капсулах, отримавши цінну інформацію про наших неперевершених кузьок, задраяли люки і за кілька хвилин уже приземлилися посеред піщаної пустелі. Ще мить і цілі зграї прибульців з радісним кумканням почали зістрибувати на пісок на ходу ловлячи комах. Це було схоже на масовий сказ. Зараз небезпечних космічних окупантів можна було брати голими руками. Вони не помічали нічого, окрім смачної поживи, що хмарами кружляла довкола них. Розділ 26. Я розмовляю мовою синьомордів. Тепер я зрозумів, чому тато говорив про синьомордів як про представників страшної цивілізації міжгалактичних загарбників. На спині у кожного прибульця висів апарат із широким дулом і прилаштованим до нього балоном. «Це газ!» – сказала мама. «Він може паралізувати будь-яку живу істоту. А потім ці почвари роблять з нею все, що схочуть. Ми змогли захопити кілька таких балонів у тих космічних хижаків, що прибули першими, і дослідили їх». Тато на хвилину покинув грати на дримбі і додав. «Найстрашніше!» що той газ абсолютно безпечний для самих синьомордів. І взагалі, як виявилося, представники цієї агресивної цивілізації нечутливі до жодної отрути. Вони самі можуть отруїти кого завгодно. Особливо небезпечний вірус, що його розносять ці космічні хижаки – вірус страху. Край неба поволі ставав рожевим, потім за обрію вигулькнуло пурпурове сонце і над пустелею розвиднілося. Картина, що постала перед нашими очима, була фантастична. Скільки сягало око, пустеля була вкрита велетенськими блакитними ропухами, що горі череви лежали на піску і голосно хропіли. «Оце так непереможні космічні завойовники!» – зареготав заяць. «Страшна загроза людству!» – зневажливо докинув жук. «Вони просто обжерлися і впали у сплячку», – пояснив тато. «Треба скоріше їх знешкодити!» Бо вічно грати на дрембі наш тата не зможе, по діловому промовила мама. А головне скоріше дізнатися, куди синю морди заховали нашу бабусю, озвався я. Гадаю, найбільше про це нам може розповісти ось цей мухожер. Я показав на мого давнього знайомого синьоморда, що лежав, розкинувши лапи посеред майданчика. Нападника легко було впізнати, адже після того, як він гнався за мною на екскаваторі і перекинувся, на лобі в ненажери вискочила велика синя гуля. «Цікаво, як довго синьоморди спатимуть?» – замислено промовив тато. «Якщо кожен із них проковтнув щонайменше сотню комах, то за п'ять годин вони хропітимуть. Що з ними робити далі, я поки що не знаю. Але головне, чим швидше їх знешкодити». Я підійшов до чужинця з гулею на лобі і обережно поторсав його за плече. Тої ж миті у голові у мене залунало. Як смачно, як поживно! Зелені комахи найкращі в усій галактиці. А стару чаклонку ми гарненько заховали. Зовсім поруч з її будинком. Г -г -г. Тепер її ніхто ніколи не знайде. Та й шукати вже нікому. Наш десант окупує всю планету. Спротиву, аберегени не чинитимуть. Всі вони заражені нашим вірусом. А хто не піддався, тому, силоміть, зробимо щеплення. І ніяка протиотрута не допоможе. Ось тільки б допастися до їх секретної лабораторії. Цивілізація блакитних жаб – найвеличніша цивілізація Всесвіту. Ми не здоланні. люди стовні. Тануть нашими рабами і працюватимуть на мушиних фермах, вирощуватимуть комах бройлерів. Ми експортуватимемо чудові комашинні консерви кожен куточок галактики. Я отямився лише тоді, коли тато сильно струсунув мене за плечі. Виявляється, я настільки перейнявся думками синьомордого чужинця, що почав свистіти, кумкати й клацти язиком. Оговтавшись, я в кількох словах переповів усе, що довідався, вступивши у телепатичні контакти з космічним хижаком і побачив, як мої батьки і жуки з зайцем захвилювалися. Стало зрозуміло, що святкувати перемогу ще зарано. Розділ 27. Пірамідосерфінг Ну що ж. «Час вирушати в дорогу», – мовив тато. «Тепер не можна гаяти ані хвилини». Я вже збирався лізти крізь люк усередину піраміди, а потім знову долати тисячі і тисячі сходинок, спускаючись донизу. Але виявилося, що це не потрібно. Тато і мама показали нам чудовий спосіб пересування. Подумки, я назвав його піраміду серфінгом. Для того, щоб швидко і безпечно спуститися з піраміди, потрібні були лише легенькі пластикові санчати. Верніше, не санчата, а кругла пластинка з ручкою. «Ви сідаєте на цю пластинку санчата і просто з'їжджаєте з піраміди, як зі снігової гірки», – пояснила нам мама. «Головне, щоб стіни піраміди були достатньо гладенькими, бо на котромусь горбочку чи ямці ви можете перекинутися і полетіти додолу з торч головою», – застеріг тато. «А тепер вибирайте собі санчата». І він показав на купу складених один на один пластикових кружечків. «Саме для таких екстремальних спусків ми їх тут і тримаємо». Спершу треба було транспортувати причмелених комахожерів, і ми заходилися прив'язувати синьомордів спеціальними ременями до санчат. «Я повезу ось цього», – показав я на прибульця з головою. «З нього ні на мить не можна спускати очей. Він ватажок передового загону прибульців і, певно, знає найбільше». Ми посідали на пластини санчата так, як сідають діти, коли вдвох спускаються з гірки. Попереду лежали прибульці, занурені у сон, а ми сиділи позаду і керували санчатами. «Розповім комусь, як я на санчатах з'їжджав з піраміди, не повірять!» – захоплено вигукнув заяць, коли ми успішно спустилися на землю. «Головне, щоб на землі ще залишилися ті, хто може вислухати твої розповіді», – похмуро зауважив жук. Було видно, що нашестя синьомордів справило на жуках гнітюче враження. Мені навіть почало здаватися, що до нього повертається страх. Певно, у ті вправи, за допомогою яких хлопці лікувалися від переляку, потроху втрачали силу. Що там вигукували хлопці, коли я вперше побачив їх у садку за старовинною брамою? Засіб від переляку номер один. Засіб від переляку номер сім. Засіб від переляку номер чотири. Цікаво, а скільки взагалі тих засобів від переляку і як довго вони діють? Тепер я розумів... Усі їх винайшла моя бабуся. А без неї та її чудодійної протиотрути ми ніколи не врятуємо людство від вірусу страху. Космічні прибульці впали у такий глибокий транс, що й не думали прокидатися. А на нас попереду чекала тяжка робота. Треба було придумати, як знешкодити синьомордів, щоб вони не змогли накоїти лиха, поки ми шукатимемо бабусю солю. Розділ 28. Нехай синомордий посплять. Друзі, замислено промовив тато, озираючи вкриту сплячими синьомордами пустель. Якщо зараз ми почнемо зв'язувати й перетягати цих позатих довголапів до нашої піраміди, то не впораємося й до вечора. А що ти пропонуєш? схвильовано запитала мама, поглядаючи на годинник. Просто заблокувати їх за допомогою часольота. Я здивовано поглянув на тата, адже, як мені здавалося, я вже досить добре вивчив усі властивості бабусиного винаходу, але про якесь там блокування не знав нічого. Все дуже просто, пояснив мені тато. Часоліт має різні властивості. Річ у тім, що він мусить захищати мандрівника у часі і просторі від будь-яких небезпек. Тому в нього закладено безліч програм. А звідки ти про це знаєш? Не витримав я. Климе. Про це я дізнався від своєї мами, а твоєї бабусі, ще тоді, коли мені було стільки ж років, як і тобі зараз. Просто усі представники роду Джур втаємничені у прадавні секрети характерництва. Але пані Соломія, як її називають учні і прихильники, змогла б поєднати чудодійні сили наших пращурів із найсучаснішими науковими здобутками». І замаскувала свій універсальний прилад у старому Запорожці. Погодься, хіба комусь спаде на думку шукати машину часу в цій іржавій консервній бляшанці? Я не хотів вам казати, щоб ви не хвилювалися, заговорив я. Але часоліт мене підвів. Він помилився на цілу добу, а потім машина взагалі перестала працювати. Просто розрядилася, як використана батарейка. Я боявся, що моє повідомлення схвилює батьків, але тато заспокоїв мене. Синку, ти ще не все знаєш про цю піраміду. Вона діє як потужний підзарядний пристрій. Крізь її зрізано верхівку космічна енергія потрапляє всередину і акумулюється. Так що, гадаю, наш часоліт цілком готовий до роботи. Тато швидко вивів Запорожиці з піраміди, потім зробив кілька блискавичних рухів, упевнено натиснув якісь клавіші і важелі, і тієї ж миті кумедні старомодні фари автомобіля почали випромінювати дивне зеленкувате сяйво. Ясно зелені промені освітили поснулих на піску прибульців, і ті немов скам'яніли. Над піщаною постелею враз запанувала тиша, то миттєво урвалося тисячі голосів хропіння ротатих комахожерів. «Ви вбили їх?» – вражено запитав заяць. «Ні, закон всесвітньої рівноваги забороняє насильство. Ми можемо лише оборонятися. А цих незваних гостей найкраще буде відіслати назад, на їхню планету. Та треба поспішати. Зелені промені діятимуть лише кілька годин». «Скоріше б звільнити мешканців землі від вірусу страху», – зітхнула мама. У цьому нам може допомогти тільки пані Соломія. Я помітив, що про мою бабусю він говорить з величезною повагою і захопленням. Зрозуміти цього я не міг, хоча, напевно, ми знали зовсім різних людей. Я, лагідну стареньку жіночку, котра весь час поралася на кухні і поливала квіточки у вазонах, а мої друзі, винахідницю, яка створила машину часу і приготувала проти отруту від вірусу страху. Розділ двадцять дев'ятий. Ми вистежуємо викрадачів. Тато намагався якнайточніше запрограмувати у часольоті необхідний час і місце. Єдине, що було нам потрібно, це перенестися у вчорашній ранок. Найкраще у той часовий відрізок, коли я саме вибіг до школи і по дорозі потрапив у лобети синю морда, а моя бабуся тоді залишилася вдома сама. З усього видно, що її захопили якраз у той момент, коли й тебе. Отже, це сталося приблизно о восьмій двадцять. Тато ще раз виставив на дисплеї ці цифри, але намарне. Екран залишався темним. Мама сіла біля батька, а ми з Жуком і Зайцем на задньому сидінні. «А що буде, коли часоліт взагалі не запрацює?» пошепки запитав Заяць. «Цього не може бути!» Впевнено заперечив я і сам здивувався тому, що ми помінялися ролями. Раніше хлопцям весь час доводилося мене підбадьорювати. «Зненацька я відчув, як щось навколо мене змінилося. Визирнув у вікно і побачив, що наш жовтенький автомобіль стоїть під старою грушею у дворі мого будинку». «Приїхали», – просто сказав тато і почав вилазити з низенької машинки. Мама і ми з хлопцями також вийшли і всі гуртом попрямували до під'їзду. «Заждіть». Раптом скомандував тато і швидко сховався за трансформаторну будку. Ми стали за його спиною, а тоді я обережно визирнув, аби побачити, що там відбувається. Вхідні двері відчинилися в навстіж, і з них вийшов Сашко Смик. Кактус. Він сторожко озирнувся, побачив, що подвір'я порожнє, і поминив когось рукою. За ним вийшло кілька людей, вбраних у чорні старомодні пальта і крислаті капелюхи. Я впізнав їх, адже часто помічав, як ці люди з низько насунутими на лоба капелюхами стоять десь біля вітрини чи сидять на лавочці, затулившись газетою. Отже, вони давно стежили за мною. Як виявилося, цікавив їх не лише я, бо разом з ними йшла наша бабуся. Мене здивувало те, що бабуся не прочалася і не намагалася якось вирватися від викрадачів. Вона крокувала спокійно, і видно було, що навіть говорила щось кактусові людям у капелюхах. «Обережно, не витикайтеся», – прошепотів тато. «Треба за ними простежити». Група викрадачів завернула за ріг будинку, а ми обережно пішли за ними на зерці. «Погляньте!» – скрикнула мама. «Вони завели бабусю в ботку де лагодять в жуття. «Та вона ж давно стоїть зачинена, і там ніхто не працює!» – здивувався тато. Але з усього було видно, що викрадачі мали чіткий план. Спершу у будку зайшли бабусі і люди в чорних пальтах і капелюхах. Потім, переконавшись, що їх ніхто не помітив, до будки вскочив кактус і причинив за собою двері. Розділ тридцятий. Куди веде провалля? Коли ми підкралися до маленької дерев'яної споруди, то почули дивний звук, ніби працював потужний мотор. Я зазирнув у невеличке віконце, будка була порожня. Тепер, уже не ховаючись, ми могли обстежити приміщення всередині. «Виявляється, у нас під самісіньким носом був спостережний пункт блакитних жаб», сказав жук, показуючи на відбитки перетинчастих лап на брудній дерев'яній підлозі. Сліди були зовсім свічі. «Отже, ті чорні постаті насправді замасковані синю морди! Тепер зрозуміло, чому вони так низько насували капелюхи, щоб не було видно їхніх синіх мордяк!» – вигукнув заяць. «Але як міг Сашко вступити з ними в змову?» – обурилася мама. «Скоріше за все, вони просто зазомбували хлопця. Навіть такий розбешака з власної волі не піде служити космічним окупантам». Спробував виправдати кактуса тато, але я дотримувався іншої думки. «Просто вони підкупили кактуса! Він завжди понад усе любив гроші і владу!» – заперечив я. Після літніх канікул він не вилазив із салону ігрових автоматів. Програвав щодня купу грошей, а наступного дня знову грав. І ті програші його зовсім не турбували. А його неймовірна сила, певно, прибульці давали йому якісь стимулятори росту. Ось чому він міг подолати мене одним мізинцем. Гаразд. Із Сашком розберемося потім. А зараз головне – знайти жаб'ячий центр керування. Тато відчинив шафу, в якій купою було навалене старе взуття, легко відсунув його, і ми побачили глибокий колодязь, дна якого не було видно. Заєць вкупив якогось подертого черевика, кинув його в холодязь і почав лічити. «Один, два, три...» Ми так і не почули, щоб черевик хлюпнувся у воду. Ми взагалі нічого не почули. «Не розумію. А що, в цьому колодязі взагалі немає дна?» – стурбовано запитав Жук. – Хоч би що там було, а дослідити це провалля треба, – сказав тато, витяг із невеличкої сумки, що висіла у нього за спиною якісь дивні предмети, які найбільше скидалися на мильниці з присосками, і протягнув кожному з нас. – Це стіна лази. «Незамінна річ для пересування по прямовисних поверхнях», – пояснила мама. «Ми часто використовуємо ці пристосування, коли треба здертися на якусь круту стіну чи спуститися в підземелля». Крім стінолазів, тату дав кожному круглий ліхтарик на широкій гумці. Його треба було не тягти на голову і освітлювати перед собою дорогу. Ми швидко надягли стінолази на руки і на ноги і почали обережно спускатися у безвість. Розділ 31. Начувайся, зраднику. Я спускався по стіні останнім, і коли глянув донизу і освітив своїх супутників ліхтариком, наша група видалася мені родиною велетенських павуків, що поспішають кудись у своїх павучих справах. Присоски на стінолазах міцно присмоктувалися до вологої поверхні стіни колодязя, і коли їх відривали, чуто було голосне цмокання. «Нічого собі таємна операція!» – пробурчав жук. Та нас будь-який синьоморт почує за кілометр. «Іншої ради немає. Сподіваємося, що прибульці зараз такі зайняті підготовкою до зустрічі свого головного десанту, що просто не звернуть увагу на ці звуки». «Мені цікаво, як вони самі сюди спустилися, і головне, як перенесли бабусю?» – запитав я. «А ти чув, як працював мотор?» «У них, мабуть, є якийсь апарат для спуску». І тільки-но мама промовила останні слова, які із підтвердився і в дуже неприємний спосіб. Звідкись із глибини колодязя спершу почулося тихеньке годіння, а тоді я побачив, що по стіні піднімається маленький вагончик. «Бачите? На протилежній стіні протягнуто трос. Ми його не помітили через темряву», – сказав тато. «А наші ліхтарики освітлюють тільки той бік стіни, по якій ми спускаємося». «Швидко всі притуліться до стіни і вимкніть ліхтарики!» Ми миттєво виконали татів наказ. І саме вчасно, бо повз нас промчав вагончик, в якому сиділи замасковані під людей синьоморді, і мій підступний сусід Сашко Смик. Зараз, коли синьоморди не підозрювали, що їх може побачити хтось сторонній, вони тримали кресляті капелюхи в лапах. І видно було, що мордяки у блакитних прибульців вдоволені і спокійні. Кактус теж від задоволення. «Зрадник!» Прошипів жук, і стало зрозуміло, що кактусові краще ніколи в житті не зустрічатися із жуком. Нічим добрим для смика це скінчитися не могло. Ми продовжили спуск у похмурому мовчанні. Врешті тишу порушив заєць. Як ви думаєте, синьоморди залишили охорону біля пані Соломії? А що, коли вони вже встигли впорснути їй страшну отруту, віру, страху? «Сподіваюся, що ми встигнемо, бо, крім неї, формули проти отрути не знає ніхто», – стурбовано промовив тато. «Увага!» – почув я тихий голос мами. Здається, ми знайшли та, що шукали!» Розділ 32. Ми виконуємо акробатичні номери. Нарешті ми спустилися на дно глибочезного колодязя. Води в ньому майже не було, під ногами хлюпала ріденька грязюка. Перед нами височила щільно зачинена брама. З усього було видно, що просто так крізь неї пройти не пощастить. На її поверхні раз за раз ми готіли вогники сигналізації. А для того, щоб вхід відчинився, до брами треба було прикласти жаб'ячу лапу. Зображення такої лапи світилися на броньованих воротах яскраво синім сяйвом. «Щось мені підказує, що ні в кого з нас жаб'ячої лапи немає. Отож, ідентифікаційний прилад не спрацює». Сумно пожартував тато. Боюсь. «Що він якраз працює, але не відчинить ворота, а лише підніме тривогу», – відповіла мама. «А що, коли ми спробуємо виконати один трюк?» – раптом запитав заяць. «Але для нього нам знадобиться третій акробат!» – і хлопець глянув на мене. «Моє серце затріпотіло, мов телячий хвіст, але відмовитись я не міг. Тим більше, що на мене дивилися тато й мама, а за зачиненою брамою синьоморди тримали бабусю Солю». «Ну...» «Кажіть, що робити?» – захриплим голосом сказав я. «Поглянь, прибульці розташували сигналізацію лише на рівні людського зросту. Треба їх перехитрувати. Ми станемо на плечі один одному, високо вгорі проріжемо отвір на брамі, я пролізу всередину і відчиню ворота з іншого боку». Я пам'ятав, як хлопці спритно проникли крізь вікно у кабінет директора банку. Але то було скло, а вихід до свого центру синьоморди захистили броньованим металом. «Не бійся!» – ніби вгадав мої думки Жук. «Ми маємо такі інструменти, які ріжуть будь-який матеріал». Я навіть здогадуюсь, хто саме забезпечив хлопців тими інструментами. «Певно, пані Соломія виготовила не лише універсальний ключ, що вмикає часоліт, літ, ріже стіни, записує голос і працює як дисплей», – подумав я. Схоже, що з жук і заяць знають про мою бабусю набагато більше, ніж я. І раптом мені стало прикро. Невже я був таким боягузом, що мені не можна було довірити роботу в ТТБ раніше? Та що це я? Адже ще зовсім недавно я мріяв, щоб мене залишили в спокої. Я стріпнув головою і ступив на зустріч хлопцям. Я був найвищий і найміцніший, тому виконував роль підпори. Мені на плечі став жук, а легенький ігнучкий заєць спритно здерся нагору по наших плечах. Головне було міцно тримати на собі обох хлопців і не похитнутися, бо тоді наша піраміда вмить розвалилася б, спрацював би сигнал тривоги і на нас накинулась би охорона синього мордів. Напевно, хлопці й справді мали якісь надзвичайно потужні прилади, бо я почув лише скрегіт заліза і до моїх ніг упав чималий шмат металу. За кілька секунд сигналізація вимкнулася. Зображення жаб'ячої лапи на брамі перестало світитися, і половинки масивних воріт прочинилися, впускаючи нас досередин. Розділ 33. Бабуся Соля дає нам інструкції. Ми переступили через поріг центру космічних прибульців, і нас засліпило яскраве сяйво. Коли очі призвичайлися до світла, ми побачили, що посеред встеленої свіжою травою кімнати на маленькому дерев'яному ослінчику сидить бабуся Соля. Зараз вона перебувала у такому стані, як я, коли мене захопив головний синьоморд. Вона була щільно обмотана якоюсь слизькою гидотою так, що не могла поворухнутися. Раптом до мене дійшло, що це місце страшенно нагадує криївку синьомордів, яку ми з Жуком та Зайцем виявили у банку. Так само пахло вологістю і свіжо скошеною травою. Ось тільки той таємний центр блакитних жаб містився на десятому поверсі сучасного хмарочоса, а ця схованка була розташована глибоко під землею. Цікаво. Скільки ще таких хитромудро замаскованих криївок синьомордів існує в усьому світі? В будь-якому разі з усього було зрозуміло, що космічні загарбники готувалися до захоплення нашої планети довго і ретельно. Тато кинувся вперед, щоб звільнити бабусю, але вона крикнула. Не рухайтеся! Синьомортики влаштували спеціальні пастки на той випадок, якщо мене прийдуть рятувати. А ще запам'ятайте, вам треба якнайшвидше повертатися у завтрашній день, бо зараз вам доведеться змінювати майбутнє а це може викликати дивовижні і непередбачувані наслідки. Отож, слухайте У мене в лівій кишені фартуха лежить маленька полотняна турбинка Візьміть її з собою і мерщі вертайтеся в пустелю Підніміться на піраміду і розбійте насіння повітру. Якщо я все розрахувала правильно і не помилилася в своїх припущеннях, космічні хижаки перестануть загрожувати нашій планеті. Тато нахилився до бабусі і витягнув із кишені фартуха полотняну торбинку. Бабусю, бабусю, а як же ти? – крикнув я і мало не заплакав. Мені було шкода бабуся, яка сиділа прип'ята до ослінчика, а хижі й синьоморди отот могли до неї допастися. «Не хвилюйся, онучку, все буде гаразд. Головне, зробіть все так, як я сказала, а тоді вертайтеся додому. Не забудьте поставити часорід на те саме місце, де взяли під старою грушею. Це дуже важливо. І зробіть так, «Щоб блакитні жаби не помітили, що ви тут побували. Зараз у них обідня перерва, зжируть нелюди наших комашок. Але за дві хвилини вони повернуться». І бабуся втомлено заплющила очі і почала тихо мугикати свою улюблену пісню. «Ой, чий-то кінь стоїть! Ми вже бігли до виходу, коли я почув, що пісня дивним чином зазвучала інакше, і бабуся Соля заспівала чистісінько англійською мовою. Подумки, я переклав ці слова приблизно так. Ми, гетюсі, люди, звірі, риби, птахи й комахи, а також трави, квіти й дерева, живемо на спільному для земних істот жовтому підводному човні. Звісно, це був дуже вільний переклад, але в цю мить мені хотілося почути саме таку пісню. Розділ 34. Як діє антижаб? Ми стояли на осіченій верхівці піраміди. Позаду був часовий стрибок з нашого подвір'я до постелі у ранній ранок нинішнього дня. Сонце вже освітило гарячими променями безкрайні піски і безліч нерухомих синьомордів та їхні прозорі космічні капсули. Звідси, згори, космічні хижаки видавалися блакитними цяточками на сліпучо-жовтому піску. «Почнемо!» – сказав тато і витяг із кишені полотняну торбинку. Він дочекався сильного пориву вітру, розв'язав мотузочок і витрусив дрібненькі несіннинки собі на долоню. А тоді почав висипати їх зі своєї жмені, ніби сіяв у повітрі. Вітер підхопив крихітні зернятки і поніс у постелю. Ми всі, тато, мама, жук, заяць і я, затамувавши подих, чекали, що буде далі. Але минула хвилина, дві, десять, і нічого не змінилося. Так само світило сонце, і вітер гнав піщані хмари кудись генза Овід. «Дивіться!» – раптом скрикнув заєць, показуючи рукою вниз. «Квіти!» І справді, на наших очах пустеля почала вкриватися різнобарвними квітами. Вони проростали скрізь, де лежали синьоморди, стояли їхні бойові капсули. Вони піднімалися до сонця і тріпотіли пелюстками. Ось уже перед нами колихався цілий, велетенський, строкатий килим. І не було видно ані блакитних космічних хижаків, ані їхніх кораблів. Я побачив, що з кожної квітки випурхує величезний метелик. І крильця в метеликів точнісінько такої ж барви, як квіти, в яких вони народились. «Погляньте!» – вигукнула мама. «Сині заворушилися! Зараз вони розпочнуть полювання. Метелики...» «Це ж їхня найулюбленіша їжа!» «Не хвилюйтеся!» Тата показав нам клаптик паперу, який щойно витяг з дна бабусиної торбинки. «Тут є чіткі інструкції, але виконати їх може лише Клим». І тато простягнув записку мені. Я одразу ж упізнав чіткий бабусин почерк. «Климчику, щойно синя мордики вдихнуть пелок цих квітів, як стануть слухняними і покірними. Ти маєш подумки віддати їм наказ, чим швидше збирайтеся геть з нашої планети і забути до неї дорогу назавжди. Адже тільки ти розумієш мову блакитних жаб і можеш з ними спілкуватися. Онучку, головне – не бійся. Тоді бенькаті-ненажери тебе послухаються. Я зосередився і подумки наказав синьо мордам, що голосно чхали і розгублено озиралися на всі боки. Усім вишикуватися в колонну по два, взятися за лапи, кроком руш до своїх капсул! Тієї ж миті космічні пірати почали шикуватися в колонну, а тоді, побравшись за лапи, немов першокласники, слухняно попрямували до своїх літальних апаратів. Коли останній синьоморд застрибнув осередину капсули, я подумки передав їм останню постанову. «Повертайтеся додому і ніколи, чуєте, ніколи не прилітайте на землю, бо наступного разу вам це так просто не минеться!» Крізь прозорі ілюмінатори я бачив, як блакитні жаби ствердно захитали головами, капсули беззвучно піднялися в небо, і за кілька секунд від грізних прибульців не лишилося й сліду. На серці у мене було так гарно, як не було ще ніколи в житті. Бо я точно знав, землю врятовано, адже бабусині квіти виявилися сильнішими за наймогутнішу зброю. І люди вилікуються від вірусу страху. А що ж тепер буде з нами? Усе буде добре, заспокоїв мене тато і усміхнувся. Виявляється, я промовив у голос своє запитання. Ти повернешся до школи і нікому нічого не розповідатимеш? сказала мама. Мешканцям землі ще зарано знати деякі загадки всесвіту. А ви? запитав я у Жука й зайця. Ми повернемося до цирку, адже перед нашестям синьомордів ми були цирковими акробатами. Але колись ми обов'язково зустрінемося з тобою, адже ТТБ своєї роботи не припиняє ніколи. Боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі. Запам'ятай це! Розділ 35. Так народжуються пісні та легенди. Ніби нічого не змінилося на подвір'ї біля нашого будинку відтоді, як я був тут востаннє. Але ні, навколо лунало безліч звуків. Діти ліпили у пісочнику посучки, бабусі на лавочках обговорювали останні політичні події, двірник підметав асфальтовану доріжку. Мої нові друзі, Жук і Заяць, потисли мені руку, вилізли з машини і замить зникли за рогом будинку. А ми з батьками, лишивши запорожця під старою грушею, піднялися на наш дев'ятий поверх. Тато подзвонив у двері, і за мить на порозі з'явилася бабуся Соля. З кухні долинали пахущі свіжоспечених пиріжків, і бабуся сказала те, що я найменше чекав почути від неї зараз. Здорові були, діточки! Ви, певно, зголодніли з далекої дороги? А ну, швидше, мийте руки і сідайте до столу. Я здивовано глянув на батьків, то вони тільки усміхнулися і пішли виконувати бабусин наказ. А я кинувся за бабусою і запитав їй про те, що мене мучило всі останні дні. «Бабусю, а що то за дивовижний засіб від переляку? І чому синьо морд казав, що на мене не подіяв вірус страху?» «Та все дуже просто», – озвалася бабуся. «Я винайшла універсальні ліки від переляку. Вони блокують вірус страху». Це спеціальний сорт квітів, пилок яких знищує отруту, яку принесли з собою синьоморди. А крім того, цей пилок робить синьомордів безпарадними. Ти ж знаєш, все у світі пов'язано між собою. Синьоморд, що втратив свою лють і жорстокість, перетворюється на звичайну банькату пуху. Тільки чужопланетну. Бабуся розповіла про свій чудовий винахід так буденно, що я навіть образився. Щиро кажучи, мені було прикро, що бабуся навіть не похвалила мене. Хіба це не я щойно наказав синьо мордом забиратися з нашої планети? Хіба не я мандрував на часольоті льоті і ледве втік від навіснілого ватажка блакитних жаб? Та бабуся Соля лише лагідно поглянула мені в очі і додала. Це був дев'ятий і, як бачиш, найуспішніший засіб від переляку. А клала я ті ріки в пиріжки. Ти ж, Климчику, їх найдужче любиш. Тепер зрозумів? А зараз ходи за мною, допоможеш накрити на стіл. Я нахилив голову, щоб бабуся не помітила, як я почервонів, зайшов слідом за нею на кухню і завмер від подиву. На підвіконні біля горщиків з бабусиними калачиками сиділи дві блакитні ротаті ропухи і лупали червоними банькатими очима. Щоправда, за розміром вони були разів у двадцять менші від синьомордів. Бабуся засміялася, дивлячись на мене, і весело пояснила. «Розумієш, довелося трохи попрацювати над тими бузовірами, щоб вони мене звільнили зі свого підземелля. Вдалася я до нашого родинного характерництва та й зменшила їх. Подумала, а чого ж їх не використати на хазяйстві? А наскільки мух розвелося, хай собі ловлять, та й кумкатимуть вечорами, нагадуватимуть про нашу пригоду. Я все ще стояв з роззявленим ротом, а бабуся ніби це не вона щойно врятувала людство від нашестя космічних хижаків, взяла тацю з пиріжками і понесла її до кімнати, наспівуючи собі під носа. Ой, хотіла жаба, синяя рапуха, та й світ підкритий. Я почухав потилицю і подумав, що он воно виявляється, як народжуються народні пісні, казки та легенди. Текст читали. Зиновій Карач, Марічка Яковенко та Михайло Кравець. Звукорежисери Михайло Кравець та Олег Рубанов. Запис здійснено на студії «Муз Продакшн» для проекту «Книги, що говорять. Львів, 2015 рік».